Перестань плакати, так не можна. Ну що я такого сказав? Адже сусіди почують. Марто, перестань. Згадка про сусідів зразу протверезила дівчину. Я... я не буду, прошепотіла вона, захлинаючись. Вона підвелась у нього з колін, утерлась, пішла з прокола до ліжка і лягла. За хвилиною він ніколи присів до неї та взяв за руку. Ти не розумієш мене, промовив він гірко і ображено. Наука, Марто, знаю, вона вимагає жертв, відповіла дівчина тихо, і він не знав, чи серйозні в неї слова, чи глум.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 «Ти зробиш, я вірю, людське життя кращим, вільнішим. А коли б ти знав, як я хочу, щоб люди були гарні, добрі, веселі, щасливі?» Славенко був майже зворушений. «Марта, ти зрозуміла мене», – сказав він. І решту вечора дівчина почувала себе, як першим вечором кохання. Другого ж дня в кінець Мартиної службової кар'єри був уже відомий її сусідам. А що безпосередні відносини між родиною кооператора і дівчиною зовсім урвались –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 Що ви говоріть? Ах, большой скандал!» – скрикнула чеснотлива фрау Гольц. «Ви самі, Амалія Генріховна, подумайте», – казала буфетниця поважно. «Навіщо їй, розпутниці, працювати місяць за 60 карбованців, коли вона за вечір, може, червонця візьме, дома сидячи? Це ж не то, що ті нещасні проститутки, які, знаєте, в дощ і в холод по вулицях бігають. Вона собі знайшла дурня та й скубе його потроху». «Ах, страшні скандал! В Германії так не бівають!» – фраугольц. І в Германії ваші так бівають, нема що хвалитися. Скрізь, кажу я вам, є от таких баламутниць, що ради шутки вам сім'ю розорить. Тільки що в нас їм попускають, раніше хоч Бога трохи боялися. А як тепер Бога впразнили, так і немає їм упину». Так розважала в кухні Тетяна Нечипорівна з почуттям власної гідності. Але дуже голосно, щоб Марта все в своїй кімнаті могла почути. І вона чула. Але турбувалася найбільше не за себе. Найбільше вона боялась, щоб оскеженілі сусіди не образили якось Юрія, коли той увечері приходить. Це побоювання знову мирило їй з тим, що біохімік почав навідуватись до неї через день. А втім, сама того не Марта прислужилась до освіження звичного й нудного подружнього життя своїх сусідів. Тепер Тетяна Нечиперівна, вернувшись увечері з лазень, улаштовувала Давидові Семеновичу частини ревнощів, які кооператора дуже розважали. Що вона може знову до тебе підсипали? спитала вона. Скажи мені краще правду, Давиде, хай я знаю, бо буде гірше. Богом присягаю, Тетянко, що з того време як обрізало, охоче виправлявся кооператор.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 Але новина про марту утриманку, про марту-підложницю і леда, що незабаром потонула в ще більшій і несподіванішій новині, що розітнулись по помешканні радісним громом. Кооператор Давид Семенович Іванчук дістав нарешті посаду. Кооперативна організація «Агроном» вирішила поширити свою діяльність, тож товариша Іванчука запрошена на роботу на дрібну посаду агента для купівлі на білу, але все ж на справжню посаду з постійною платнею, відрядними, добовими. І довгому та нудному безробіттю кооператора настав так щасливий кінець. Весь дім узявся незвичайним рухом. Давид Семенович раз у раз виходив до кухні і розповідав новину, додаючи до неї щоразу нові деталі. Тетяна Нечипорівна варила парадний обід. Ада, знамови фрау яка теж брала участь у родинному святі, піднесла батькові букет фіалок, що вже продавались на вулицях.